și în cer și pe pământ, el nita totuși sfânt. Emisiunea Evanghelia Lumina Vieții își întinpe în ascultătorii cu ocazia programului L207, adus prin preotul Valeriu. Studiul cuvântului lui Dumnezeu, cu care ne ocupăm de o bună bucată de vreme, ne aduce astăzi iubiți ascultători în fața Evangheliei după Luca, capitolul 17, din care vom avea pentru început versetul 14. Dumnezeu a binecuvântat poporul nostru cu oameni înzestrați cu talente deosebite, nu numai în viața seculară, ci și în rândul poporului creștin. Printre aceștia se numără și marele poet, care a fost fratele Costache Ioanid, spunem a fost la noi pe pământ, pentru că Domnul a găsit cu cale să-l mute acasă, în veșnicia fericită, unde împărțește împreună cu Domnul Hristos și ne așteaptă și pe noi, cei care ne amintim de dânsul, să mergem acolo doresc să citesc acum o poezie din cele două volume pe care le-a publicat, respectiv, A fost cândva un staul. A fost cândva un staul, nu cel din Betleem, o peșteră ciudată, o grotă de blestem. Păstorul fără grijă plecase pe poteci, dormeau pe sub păianjeni, ciorchini de lilieci, o rază de lumină nu pătrundea din cer. De era ziua și nopțile de fier. Alunecau culbecii pe jila vipereți, în fânul ud și putred se înghesuiau bureți. Dar într-o noapte îngeri cântară la zenit și parcă printre stele o stea sărit. Și nu știu cum deodată veneau lumini de zori, iar fânul era proaspăt și mirosea flori, zburare, Lilieci și beznele s-au dus, iar eu cântam din fluier cu îngerii de sus. Dar iată, într-o parte privirile mi-arunc și văd clipind o iesle și în ieslea mea un prung. Veniți, veniți voi îngeri, păstori și oameni buni, veniți voi magi ai vremii, căci vremei de minuni. Și pentru a câta oară slăviți pe Dumnezeu, căci pruncul e același, iar staulul sunt eu. Amin. Simbolismul folosit aici este minunat. Într-adevăr, eu și tu, iubite ascultători, care lăsăm pe Domnul Isus să se nască și astăzi prin Duhul Sfânt în filțile noastre, suntem un staul viu, purtători ai Domnului Isus Hristos. Și dacă oamenii lumii venerează atât de mult iesle aceea săracă de câteva scânduri, o fac în detrimentul celui care s-a născut în iesle și ce trist în detrimentul lor, pentru că venerând cele câteva scânduri, pierd din vedere valoarea care a fost dată acelor scânduri de Domnul Isus. Și mai mult pierd din vedere valoarea lor în care Domnul Isus și astăzi caută să se nască, dacă putem spune așa, prin Duhul Său cel Sfânt. Facă Domnul să înțelegem ce valoare mare avem noi în ochii Lui Dumnezeu, dacă El și-a trimis pe Fiul Său, cel nencăput de Univers, să se nască în inima mea atât de mică. Și oare, dacă El mi-a făcut această cinste și onoare mare, N-am să răspund și eu înapoi, plecându-mă cu închineciune înaintea lui și primind să se nască Domnul Isus în inima mea? Știți, cred că acel vierme care nu moare, despre care se vorbește că va mânca, va roade în iadul nenorocit pe oameni, va fi cam acesta. Ia uite, Domne, cum a putut Dumnezeu să-mi facă o cinste atât de mare? Sunt trimeată pe Domnul Hristos și cum am fost eu atât de orb, încât n-am luat aminte și l-am desconsiderat. Gândul acesta te va munci, iubite suflet, o veșnicie întreagă, dacă nu vrei acum să primești acest cadou extraordinar. Făcătorul al lumilor între ce se văd și ce nu se văd. A binevoit să se facă un copil mic? A binevoit să vină aici pe pământ? Și înălțându-se la cer, prin Duhul Său Cel Sfânt să ia loc acum în inima ta. Grăbește-te, iubitul meu, nu-l mai lăsa să aștepte afară. Iar noi ceilalți, care prin harul lui am primit ca prin Duhul Său Cel Sfânt el să-i în noi, haide să fim foarte cu grijă acum față de el și să îngrijim ca făptura cea nouă, pe care Domnul Dumnezeu a născut-o noi prin Duhul Său Cel Sfânt, să se dezvolte într-un chip normal și să capete din ce în ce mai mult supremație peste întreaga noastră ființă, spre slava lui Dumnezeu și bucuria noastră nepieritoare. Amin. Doamne, nu-i pe lume piatră să nu pot să o Dacă o cu foc și apă, Vine clipa când se grabă. Numai nima-n pietrita Chit-o rost stă neclintită, Chit-o chem tu ne I inima ne-ntuplecată, Cum ai să te frind ceodată, cum ai să te frind ceodată, De nu vrei de Isus să fii astăzi vindecat. Cântarea aceasta s-a încheiat cu o notă negativă. Cum ai să mai plângi odată? Facă Domnul însă ca viețile noastre să se încheie cu o notă pozitivă. Cum ai să te mai bucuri odată că l-ai primit pe Domnul Isus Hristos în viața ta să-i în prin Duhul Său cel Sfânt? Iubiți ascultători, în ajutorul celor care doresc să-L primească pe Domnul Isus în viețile lor, cât și în ajutorul celor care l-au primit și vor ca el să capete mai mult control asupra vieților lor, ne apropiem acum de studiul cuvântului lui Dumnezeu și citim pentru început versetul 14 din capitolul 17 al Evangheliei după Luca, urmat de explicațiile care îl soțesc. Când i-a văzut Iisus, le-a zis, Duceți-vă și arătați-vă preoților! Și pe când se duceau, au fost curățiți! Așadar, iubiți ascultători, cei care au urmărit programul, cât și cei care își cunosc Scriptura, își aduc aminte că este vorba despre curățirea celor zecele proști care l-au întâmpinat pe Domnul Isus de departe, în drumul său spre Ierusalim, și l-au rugat să-i curățească. Când te vede Iisus, sau mai bine zis când vii tu înaintea Lui ca să te vadă, niciodată nu va fi fără urmări binecuvântate. Nevoile tale vor fi împlinite. De lucrul acesta trebuie să fii sigur. Cei zecele proști, când au venit în fața Domnului sus, el i-a văzut, le-a auzit rugăciunea și le-a zis Duceți-vă și arătați-vă preoților. Ei nu s-au îndoit nicio clipă de vindecarea lor, deși marele învățător îi trimitea de la el la niște oameni neputincioși. În credința lor nezguduită, au primit cuvintele lui și le-au ascultat în tocmai. Ei știau că ceea ce spune el este adevărul care duce la mântuire, chiar dacă nu înțelegeau anumite lucruri, și credința lor nu i-a înșelat, căci pe când se duceau, au fost curățiți. Dragul meu, ascultă în tocmai de ceea ce îți spune Domnul Isus, chiar dacă nu înțelegi rostul celor spuse. Tu împlinește-le așa cum ți le spune, căci tocmai lucrul acesta vrea să-l vadă El de la tine. În ascultarea imediată și 100% de cuvântul Lui este mântuirea ta. Dacă te trimite de la el cu problema nerezolvată ca să arăți oamenilor, ascultă-l fără șovăire, căci pe drumul acesta este împlinirea nevoiei tale. Trimiterea nu înseamnă izgonire, căci el nu izgonește pe nimeni afară, ci, așa cum s-a mai zis, înseamnă mântuire. Pe când se duceau, au fost curățiți. Pe drumul ascultării de Dumnezeu și de cuvântul Lui este curățirea, mântuirea și desăvârșirea ta. Nu căuta să răstălmăcești nimic din spusele lui Dumnezeu și nici nu întârzia în împlinirea lor ca să nu te pierzi. Iisus le-a zis deci, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. După legea dată de Dumnezeu prin Moise, preoții erau rânduiți să rezolve toate nevoile omului în legătură cu sănătatea lui trupească, cât și cea sufletească. Domnul Iisus a trimis pe cei zecele proști ca să se arate preoților, nu ca să primească vindecarea de la ei. Lucrul acesta se vede în textul Evangheliei, ci ca să le fie lor spre mărturie, văzând minunea vindecării și astfel să-i atragă și pe ei, pe calea cea nouă a Harului, recunoscând în el, în Isus pe Mesia cel vestit de proroci. Deci, dorința Mântuitorului era ca și le proșii, și preoții să fie vindecați, unii de boala trupului, iar alții de boala necredinței, căci preoții, cărturarii și farisei nu credeau că Isus este Mesia. Duceți-vă și arătați-vă preoților, le-a zis Isus. Un gând duhovnicesc se desprinde de aici. Cuvântul preot înseamnă întâlmăcire purtătorul focului sfânt. Toți adevărații urmași ai Domnului Iisus sunt preoți, așa cum scrie la 1 epistola lui Petru, capitolul 2 cu versetul 5 și 9, de asemenea cum scrie în Cartea Apocalipsei lui Ioan, capitolul 1 cu versetul 6 și capitolul 5 cu versetul 10. Toți credincioșii urmași ai Domnului Iisus poartă focul lui Dumnezeu în ființa lor pe pământ. Nimeni nu poate ajuta la vindecarea sufletească a oamenilor, nimeni. Nu-i poate duce pe calea mântuirii, așa cum o fac preoții, adică cei aprinși de focul lui Hristos. Focul lui Hristos în inima noastră se păstrează numai dacă îl înflăcărăm zilnic. Și așa cum am mai amintit despre proverbul acela tibetan că și un foc se stinge dacă nu suflă vântul, focul acesta trebuie mereu întreținut de vântul Duhului Sfânt care trebuie să bată necontenit în viețile noastre dacă îi dăm voie. În versetul 15, versetul următor din capitolul 17 de la Luca, citim următoarele. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glaștare. Iată deci, adevărata întâlnire cu Domnul Isus, totdeauna are urmări binecuvântate. Unde nu se văd urmări, n-a fost întâlnire adevărată cu credință și pocăință. Cine este conștient de întâlnirea cu Domnul Isus, este conștient și de urmările binecuvântate al acestei întâlniri. Mare lucru este să te vezi vindeca de Domnul Isus. Mare lucru este să fii conștient de tot ce îți dă și îți face Dumnezeu. Mare lucru este faptul să te știi mereu sub ochiul făcătorului tău și că El te păzește și te întărește pe calea vieții. Acest mare lucru îl face credința. I-ți deschide ochii ca să vezi lucruri pe care nu le văd ceilalți oameni fără credință. Dar dacă crezi că tot ce ai și tot ce ești se datorește lui Dumnezeu, dacă vezi că El ți-a slujit și îți slujește necurmat împlinindu-ți nevoile și dorințele tale, oare ce se cade din partea ta? Un singur lucru. Întoarce te cu toată ființa la El. Slăvește-l în gura mare și slujește-i cu tot ce ai și în tot timpul. Mulți ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și văd minunile lui, dar câți se întorc să-i dea slavă și să-i facă voia? Frații mei, noi am primit atâtea binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Au fost toate acestea pricine de slavă pentru Dumnezeu? Dacă darurile pe care ni le dă Dumnezeu slujesc altor scopuri și nu pentru slava sa, Vom da o dată. darurile primite, vindecarea primită, rezolvarea unei probleme grele, toate aceste binefaceri dumnezești trebuie să ne de desăvârșit la Domnul Iisus și să ne alipească mai mult de El, nu să ne depărteze așa cum s-au depărtat cei nouă leproși. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. Atunci când te întorci cu adevărat la Dumnezeu, îl slăvești cu glas tare, ne ținând seama de ce zic oamenii. Teama și rușinea de oameni dispar din inima celui întors la Dumnezeu, când este vorba de slăvirea și ascultarea de el, creatorul său. Dragul meu, tu te-ai întors cu adevărat la Dumnezeu? Acest lucru se vede după slava pe care i-o aduci? și după supunerea și ascultarea ta față de El și cuvântul Lui. Cea mai însemnată latură a slujbei pentru Dumnezeu este slăvirea necurmată a numelui Său. A slăvi pe Dumnezeu și pe Domnul Isus Hristos este o slujbă totdeauna la timp din partea celor credincioși. Slavă veșnică ție Dumnezeul Harului, Creatorul tuturor! Slavă veșnică ție Doamne Iisuse Marele nostru Mântuitor și mire prea iubit, amin. În continuare, în versetul 16, de la Luca, capitolul 17, aflăm ce atitudine a luat acest lepros, unul singur din cei 10 care au fost vindecați, întorcându-se înapoi la Domnul Isus. Citim versetul: S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Isus și i-a mulțumit. Era samaritean. Când cunoști cu adevărat cine este Isus, te arunci la pământ în fața lui, la picioarele lui. Pe tine nu te mai consideri a fi ceva, ci vezi în el totul. Ni se spune deci că acesta s-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui sus și i-a mulțumit. Era samaritean. Numai felul acesta este drept și bun din partea tuturor celor care s-au întâlnit cu Domnul Isus, anume la picioarele lui. Iată un gând duhovnicesc. Picioarele lui Hristos sunt trupul lui. Faptul că suntem vindecați de lepra păcatului de plin, ne smerește și față de toți credincioșii. Euul aruncat la pământ este o faptă văzută și de capul Hristos și se bucură de ea și trupul lui Hristos. Mulțumirea este o jertfă din noul legământ. Cum aducem noi această jeptă? Ne arată deci versetul că acesta s-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui sus și i-a mulțumit. Era samaritean. Leproșii, după cele arătate de Sfânta Scriptură, trebuiau să stea departe de restul oamenilor din ziua în care preotul îi declara necurați. Totuși, acești leproși au zis că Marele Învățător Iisus Hristos nu numai că atinsese, dar și vindecase pe alți leproși. Și de aceea erau plini de nădejde. Erau cu toții zece, nouă iudei și un samaritean. Lepra, suferința, i-a făcut să uite osebirile și ura lor națională și astfel îi vedem uniți de intristarea și durerea deznădăjduită a fiecăruia. De multe ori necazurile și durerea sunt folositoare că fac pe oameni să-și aducă aminte că sunt frați prin rasa lor și să uite lucrurile care îi despart. Păcatul face pe toți oamenii egali în fața lui Dumnezeu, dar și harul mântuirii de asemenea îi face egali. Să primim prin credință harul mântuirii ca să fim egali în mântuire, nu numai în păcat. Leproșii au fost curățiți. Sprijinindu-se în totul pe cuvântul ce li s-a spus, au fost curățiți pe când mergeau unde au fost trimiși. Frumoasă a fost încrederea lor în cuvântul Domnului. Domnul Isus s-a întristat când a văzut că numai unul dintre cei zece leproși tămăduiți s-a întors să-i mulțumească pentru că l-a vindecat. Faptul acesta capătă o însemnate de deosebită când ne gândim că acela care s-a întors să mulțumească a fost un samariten care n-avea despre Dumnezeu cunoștința pe care o aveau iudeii. Minunea aceasta i-a deschis ochii acelui om ca să vadă dintr-o dată toată slava Domnului Hristos. Și n-a mai stat nicio clipă la îndoială ca să vină la Domnul Sus și să-i mulțumească pentru bine făcut. Ceilalți trecuseră cu bine în crederea credinței, dar s-au poticnit când a fost vorba să arate recunoștința care vine în urma credinței. Când Domnul Isus vede că cel ce mulțumește este un samaritean, își dă și mai bine seama. De deosebirea dintre aceste inimi simple, în care pâlpuie simțirea naturală a recunoștinței, și între inimile iudaice pline de mândria fariseică și lipsite de recunoștință. Ce prilej minunat au pierdut cei nouă leproși vindecați, că n-au venit să-și arate mulțumirea față de Domnul Isus, vindecătorul lor! Întâmplarea aceasta a arătat că, în viitor, mulți străini vor veni să se închine cu mulțumire Domnului Isus, Marele răscumpărător, în timp ce neamul său după trup va fi nerecunoscător. Pe samaritean l-a impresionat atât de mult vindecarea sa trupească, încât a căutat la Domnul Isus, dăruitorul, ceva mai mult. A căutat mântuirea. Samariteanul lepros vindecat nu a socotit vindecarea ca pe un drept de care ar putea beneficia ci a privit la bunăvoința plină de milă a Domnului Isus de aceea i-a adus mulțumirea cuvenită. Și după cum lipsa de mulțumire nu numai că tăgăduiește pe Domnul Isus, ci și întristează, tot așa adevărata recunoștință este răsplătită prin multe daruri ale Harului Dumnezeesc, așa încât aici se poate aplica vorba Mântuitorului, celui ce are îi se va mai da. În versetul următor, versetul 17 din Luca de la capitolul 17, ascultăm pe Domnul Isus spunându-și părerea despre acest fapt. Citim, Isus a luat cuvântul și a zis, Oare n-au fost curățiți toți cei zece, dar ceilalți nouă unde sunt? Iubiți ascultători, când nu te afli în fața Domnului Isus, unde ești? Când cuvântul și orînduierile lui nu-ți sunt desfătarea, ce te desfătează pe tine? Când nu alergi pe unica lui cale care duce la viață și fericire veșnică, pe care altă cale umbli? Sunt numai două stări. Domnul Iisus întreabă deci, oare n-au fost curățiți toți cei zece, dar ceilalți nouă unde sunt? Iată o întrebare foarte serioasă. Prima întrebare pusă de Dumnezeu lui Adam. Unde ești? În Cartea Facerii 3 cu versetul 9. Întrebare care poate fi pusă din diferite unghiuri fiecăruia dintre noi. Și care ne va fi răspunsul? Unde sunt ceilalți nouă? Răspunsul. Sunt pierduți în completă nemulțumire, cufundați în acest păcat grozav. Au primit darul lui Dumnezeu, dar au uitat pe Dătătorul Darului. Ei au primit ceea ce au dorit, sănătate și viață, mărturia preoților și părtășia câștigată cu oamenii, dar au uitat repede cum au fost, au uitat de Dumnezeu și de Hristos care le-a făcut acest mare bine. Nemulțumirea este păcatul uitării de Dumnezeu, este drumul spre pierderea simțurilor duhovnicești, este o paralizie spirituală. Sfântul Apostol Pavel spunea că întreaga păgânătate, cu întunecimea, necredința și idolatria sa se datorește lipsei de mulțumire. Găsim la Romani 1 cu 21. Unde sunt cei nouă? Cine i-a împiedicat să se întoarcă spre a celui ce i-am tămăduit? Un cetățean care avea dureri groaznice de măsea a intrat la dentist. Și l a rugat cu stăruință să îi scoată măseaua să-i facă ce o face. Dentistul a făcut intervențiile lui de rigoare, după care omul, liniștit și mulțumit, îl întreabă, vă rog, cât costă? Atunci dentistul îi spune, să-mi plătești atât cât mi-ai fi plătit la început când ai venit chinuit de durerile acelea cumplite. Deci, cine a împiedicat pe acești leproși să se întoarcă spre a mulțumit celui ce i-a tămăduit? Poate că s-au grăbit să se întoarcă în mijlocul familiei din care lipsiseră așa de mult și să vadă fețele și locurile care le erau atât de scumpe. Erau plini de aceste simțăminte față de ei lor, însă nimic nu trebuie să mă împiedice de a mulțumi și de a da Domnului sus primul loc în viață, de a-i da primul loc lui care mi-a făcut posibilă întoarcerea între alor mei și să vedea locurile care îmi sunt atât de dragi. Frica? Poate că și acesta să fi fost un motiv. Poate că nu-i bine își vor fi zis cei nouă fricoși să ne vadă lumea la picioarele lui Isus. E bine, fără îndoială să fii înțelept. Domnul Isus are nevoie de oameni care când își dau seama că un lucru e bun, să-l facă din toată inima fără să țină seama de ce spune lumea. Dar de ce nu s-au temut de la început, când erau în starea de leprozie, să vină după Domnul Isus și să-i vadă lumea strigând la el? Nepăsarea să fie oare motivul? Câtă vreme simțeau apăsarea bolii, strigau cu stăruință către doctor să-i vindece. Dar acum când durerile au trecut, ei uită de binefăcătorul lor și se pierd în dorințele lor egoiste. Ce uitare tristă, ce urâtă nerecunoștință! Doamne, fă rog să nu mă cuprindă și pe mine acest păcat, ci cu glas puternic să te laud pe tine, Dumnezeul și Mântuitorul meu. Amin. În versetul 18, Domnul Isus, după ce mai întâi a pus întrebarea aceea cu atâta durere în glas, pune încă pe următoarea. Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Vedeți, nu tot ce ni se pare nou străin de Dumnezeu este cu adevărat străin în fața lui Dumnezeu. Nu tot ceea ce ni se pare nouă bun are aceeași înfățișare și înaintea lui Dumnezeu. Nu tot ceea ce numim noi adevăr este privit de Dumnezeu ca adevăr. Iată de ce trebuie să lăsăm totdeauna o ușă deschisă pentru ca Dumnezeu să-și spune ultimul cuvânt și să fim gata să primim ceea ce ne spune El. Noi privim și judecăm din punctul nostru de vedere sau al grupării din care facem parte. Și din pricina aceasta, vedem noi cum vedem și judecăm cum judecăm. Punctul nostru de vedere sau al grupării noastre religioase poate fi nu un punct de vedere, ci un punct de orbie. Și este în adevăr punct. Dumnezeu însă vrea să ne scape de puncte și să ne dea lărgimea Lui, să ne ducă în starea cerească și de acolo privind lucrurile, să vedem limpede și adevărat. Numai din locurile cerești vedem bine, numai acolo ni se deschid ochii inimii. Domnul privește din înălțimea Sfințeniei Lui, spunem Psalmul 102 cu 19. El privește din ceruri pe pământ. Să privim și noi ca Dumnezeu, să învățăm să privim ca Dumnezeu ca să nu mai avem puncte de vedere, ci să avem întregul lucrurilor. Putem să privim ca Dumnezeu numai când locuim în locurile cerești în Hristos Isus. Iudeii priveau ca străini pe samaritenii și pe celelalte neamuri. În afară așa era, dar în lăuntru numai Dumnezeu putea vedea adevărul. Ceea ce ești în fața lui Dumnezeu, aceea ești, aceea contează. Iudeu, de la numele Iuda, înseamnă întâlmăcire cel care laudă pe Dumnezeu. Vedem așadar. Că sunt măduiți zecele proști, dintre care erau nouă erau iudei, deci cei care laudă pe Domnul, și unul era samaritean, adică străin. Ei bine, tocmai străinul acesta este singurul care s-a întors să laude cu adevărat pe Dumnezeu. Iar cei nouă care se numeau lăudători ai lui Dumnezeu, iudei, au plecat fiecare la treaba lui. Iudeu, scrie cuvântul lui Dumnezeu, nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu, ci iudeu este acela care este iudeu în lăuntrul său. Textul acesta se află în Romani 2 cu 28 până la 29. Întreabă deci Domnul Isus, nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Ce umilință adâncă! Domnul Isus nu s-a mâhnit Că samariteanul lepros, în loc să dea slavă pentru că el a vindecat, i-a dat slava lui Dumnezeu. Nimic pentru el, ci totul pentru Dumnezeu. Acesta este Isus Hristos și cum este El, așa sunt și adevărații lui urmași. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne în bunătatea Tata cea mare să facem parte și noi din ceata celor care sunt iudei în inima lor adică aceia care îți dau slavă și laudă pentru tot ceea ce ai făcut și faci necontenit în viețile noastre. Cu această rugăciune, iubiți ascultători, anunțăm încheierea programului L-207, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții.